Old pirates yes they rob i sold i to the merchant ship minutes after the die from the bottomless pit but my hand was made strong by the hand of the almighty oh yeah literary Oh, I oh, so want you help to see mm -hmm. this song? so from mental slavery and ourselves can free our minds and no fear for atomic energy cause none of them can stop the time how long shall they kill our profit while we stand aside and look they say we're just a part of it we gotta fulfill the move so won't you help to These songs of freedom. It's all I ever had. Avsnitt. Mm. Juppo. 317. 16, 17, 17, ja. Äh, vi är inne i en quiz här om Canva Cup. Mm. 86, ja. Mm. Ah, Juppo var svårt. Ja, Juppo, det här var otroligt svårt. Yeah. Hur verkar det? jag det där släppte. Det, var, det kan vara fel men det kan vara det kan vara rätt också. Det kan vara rätt också. Eh. och eh Tolis vill inte ens säga någonting nu för att eh, han är helt inne i bubblan. Micke, hur går det? Ja, men jag tycker det är fel helt hopplöst. Tack. Jag kommer inte på någonting alltså. Mhm. Mm mm, spännande. Minutes after the rain from the bottomless pit but I here was made strong by the hand of the almighty Oh yeah the other is literal oh shit oh fuck that's Men jag känner mig helt... Alltså jag sitter och tittar på min bingo-bricka. Alltså, hur fan ska man någonsin kunna komma i kapp mycket? Alltså det, det här är ju helt tjat. Åren. det? Nej. Vad tyckte du om Margrita? Bra. Ja, ja. <laughs> jo men den är bra. Det är kanske inte min absoluta favorit. Nej, men, men, men man känner ju att man dricker någonting. Ja. Ja, det Men jag har inte fått på bra på längre. Hur var det? Nej, det är inte riktigt klar. Hur går det där. Det där. Så där. Så där. jag där. Så där. Så där. Så där. Så där. Så där. Så sitter ihop. där. Så där. Så där. är där. Äh, så är Så där. Så där. Så där. Så Ja, det. Är... som jag kommer ut och på mig. Man måste ju bra röra på sig, det vet man ju. Uh, många av, vi har kört tre quiz och en pinge, så fyra, fyra har vi kört. Nu är på väg den femte. Ja, det här är spannande spännande. Det här vet vi inte allt som det ska bli. som det är en utomhusaktivitet så, det, det, det, så får man ju skärpa det, sig. Liksom, det är ett här nytt nu. inslag. Ja, jag gillar ju det och det är ett vågspel för att alltså, vädret har ju varit verkligen till och från. Det har varit snö och vind och plötsligt dyker solen fram, men nu ser det bra ut. Ja, jo, men när vi körde pingis så precis innan vi började så dyker solen upp som en, en, som en äh, Astra, på som, det. Är, som en astra, ja, precis. Som en räddande i den situationen, det gjorde ju allting mycket roligare. Och eh, jag, vill bara, jag vill bara berätta att eh, jag vann. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Eh, men, men som det är nu efter fyra grejen så Mats här för mig. Och Per och Per är på del av Jag tror Mats har eh, tretton eh, poäng, Per och Per har tio mm. och Micke kanske har sju eller sex. Han behöver en, han behöver en uh, någonting mer än en sista plats. Jag vill också berätta för lyssnarna att precis här går jag nästan varje dag med min hund. Som heter Penny. Mm. Och som just har fyllt fem år. Så att jag känner ju till de här Och då tror jag att det här är en, en liten fördel för mig. Om att det nu ska vara utomhus. Att det är lite, lite, lite hemmaplan. Ja. Det är ett fantastiskt område. Äh, fortsätt man ner så kommer du till... Äh, du passerar ju bagarmossen, sidan av bagarmossen. Och sen så kommer du till... Äh, nackareservatet så med hälla skåren allting. Så är det. Precis så, ja. så är det. Ja, vi ska ut på fältet här och... Äh, vad säger du? Jo men... Nackareservatet... Men... Är det så jävla nära ett nackareservatet? Det känns som att det är långt. Nej, det är inte det. Nej. Du kanske går en och en halv kilometer ja, här. Ja, okay. Och sen äh, är du som inne i det där. Vad ser du? Mm. <ratt> ja, men jag vet hur det här det är. Liksom, jag är ju uppvuxen här. Ni kan ju få tycka och mäta. Och <ratt> <ratt> ja. Vad ni vill. Men om... Så är det. Det är nära att maktasvatet. Ja, ja. Och snart ska vi... Vad är det? Deltävling 5? 5 är, äh, är det, ja precis. För... Den här den har <gården> jag verkligen sett fram emot. <ratt> jag ser framåt fram emot alla. Det här. Nu går vi in på... Skarplets sportfält ja. och det är ju... Det här är speciellt för att här utövas konstiga sportar. Ja. Och det är ju mm. så anglosaxiska sporter. Ja, det, det är mycket baseball och Ja, baseball, ja. Där är, där är baseball. Där är baseball. Till, till vänster. Strax bortom är softball. Sen har vi cricket ja, som har precis. inte bara en utan två planer här. Och det är ju rätt anmäkt sfär, men är ganska ja. stora. Rugby har det. Rugby har det också. Här ser vi då, bortom strax bortom baseballplanen så har vi en konstgräsplan för fotboll, fullformat. Där borta är också numera en fullformats fotbollsplan med konstgräs. Och så har du hela fältet. Ja. Och nu skulle vi vilja filma det här, för nu går vi in på själva fältet. Eh, men Gräsytan. Vis visste du vad som, som var det fotbollsplanen är nu? Vet du vad som var där innan? Ja men jag vet ju, jag är ju född här liksom, jag, jag vet ju. Först var det ett flygfall. Ja det var det. Men... Sen blev det en hundkapl... Nej, sen var det en racerbana, var det. Det var det, okej. Okay. Ja. Racing. Så här Pico Troberg om det säger er ja. någonting, er, er äldre namn... listare. Ja, ja. Och sen blev det hundkaplöpning. Exakt. Som var du, äh... Greyhound, Greyhound Racing, Exakt, som finns stort i Britannien. För, för, för det fanns när, när vi hade flyttat hit. Då, fan, då, då fanns grejer. han Sen eh, gjorde de om det här till, till eh, eh, fotboll. Ja. Nu är det två fc det här. Eh, två Bayern. Var du, här är området eller? Var, var bodde du när du var dit? Jag bodde där jag bor fast. Mm. okej. Okay. Som en kylhet ja. bortåt. Jag hade det här i... In... Ah. ah. ah. Ja. I närheten ändå. Det fanns... Imman pick Snackar om ser ut som två stycken bajen tomt där. <laughs> 550. Faktiskt är det. Det är ser <laughs> <ut> nu? <laughs> Mickey, Mickey, alltså du vann den här äh, frisbee skivkastningen. Äh, Just det. <laughs> hade du trott det innan? Ja, ja Ja, eh, Hur mycket var det i valet av skiva? Ja, vad ska Glenn man säga? Glen Campbell. Va, hur? Man kan inte missa va? <laughs> du stod mellan Glenn Campbell och Neil Diamond eller hur? Nej, nah, det var ingen val. Det det var var ingen val. Bara... Men alltså, du lyckas hitta, hitta en, en modell där det först gled och sen rullar den väldigt mm. mycket och tjänar poäng. Mm. Ja. Är det inte det sen, sen Gotland ja, eller? Ja det är det Alltså det är väldigt viktigt där att man man liksom drar ut ja. den och sen får man till liksom att den vänder sig. Man, och så gäller det att stonka. Ja. Bara... Ja den, den ja. Ja. ja. Nämen eh, vi säger väl grattis till Micke för, för, för, för, för en en, en, en stor seger. Ja, ja tack. Alltså vinylkastning var kanske, kanske inte din gren. Nej det var det inte Men det var en fantastiskt rolig grej Alltså det Skulle kunna ha det grej Men eh, det var inte det Men det är en rolig grej att utföra Jo men alltså vilken eh, Vilken ja, Jag besviker mig själv Jag vann ju förra året I sig Ja men då var det ju då var det då var golf, golf. Och du, du är ju lite golf Ja det, det är inte längd alltså, nej. nej Längd nej. Men eh, jag tänker på i, men i poängställningen så är det ju jättebra. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är... Så, så, så, är det, så skapar det spänning. Det är ju så otroligt mycket för spänning ja, ja. framöver. Så att det är, ja, bara det är fantastiskt. Ja, nu är du kisspad. Ja. Ingen som väl, väljer, väljer den här. Avalanche. Kommer, det kommer. Ja, det kommer, det kommer. Lägga bort den här. Mm. Ja, det gör det. Eh, nu börjar vi med maten här. Hur är läget? Ja, mycket bra. Mm, mycket bra. <laughs> ja, jag är jättenöjd med hela arrangemanget så här. Vi är... kommer här ja. Vad ligger klockan på? Klockan är på 18:47 och jag lovat mat sju. Eh, en aning försening. Mm, då du Nu är mat. Nu Härligt, bra. Perfekt. Nu kommer Per. Jag tror konsern ska börja 20. De tycker inte upp. Klokken blir 21. De tycker inte upp. Klokken blir 21.30. De tycker inte upp. Förbandet kommer bli utbuat för att inte ur Förbandet heter The Meters, men jag, att min jopa. Så alltså, fan kan jag... Och så kommer de stunds gravt senare från alltså, Mintch och närmarna. När de kommer från... Den senaste... Och de har, rush. de har alltså rushen i kroppen mm. som, mm. som jag får när de går upp på scenen. Alltså jag kan fortfarande minnas det. – What the fuck? – de är där, på oh, riktigt, mm. alltså, de livslevande frummen. Och jag minns dem jättebra. Fantastiskt bra. Mm. – 76. – Vad heter det? Va, – Vad gick de upp med då? – Vad gick de på med? Förlåt. – Vad minns inte han. – 76, vad kan det vara? – Är det nåt tilltugg här? – Mm. – Rock and roll, kanske? – Mm. Någon aväck till kaffet? Ja, men jättegärna. Ja, ja, men, ja, men ja, jättegärna. Alltså, jag känner såhär, för jag skulle jag lyckas snappa in i en Uber hem. Ja, men ja, jättegärna. Skulle du åka hem redan? Alltså, Nej. vilket gott kaffe det var. Mm. Ja. Äh, Kryddat med finns det äh, då, det det, äh, aväck? Hej, mamma. Ja, vad vill du ha? Ja, vad finns det? det du har eh, sambuka, du har rom, Du har. Och vad var det här för något? Det här är från Jomarleken eh, Fireboard. Du har eh, eh, en mackmyra, står inte med på listan men ändå en liten som försmakar. Lite Macmyra. Ja, en liten Macmyra. Macmyra är nästan lite tacky, tycker jag. Ja. <gesehen> mm. <savory> okay. <tAy> det är lite tacky. Ja, ok. Så det är lite. Lite tackig. Vad då? Vad är det nu? Men Macklemyra, det, det, det är liksom är jävla, bara... Jävla whisky. Ja, mm. oh. oh, okej. Okay. Oh. Men det är liksom bara uppsnackat. Okej, ja. Ja, får prova. Men har du inte oh. någon... någon du de... har ju Höga kosten Nej, men det är väl det. Nej, nej, nej. det är någon mm. Nej, ja, jag har ingen kvart. Nej, alltså jag, jag tycker det är synd att, liksom, att man försöker göra whisky i, i Jävla. Vad då går det inte? Och så det? kostar den tre gånger så mycket. Just att ja, du mycket. Ja, men gillar du whisky. Det, oh. det, mm. okay. oh. det är Här du. Är det eller MacBury? Okej. Mac Mac det är skitfin den här. Mm. Den är ja. fina det. Ja. mycket rök. Sambuka. Skål på er. Skål. En skål. Mm. Apropå ap ap ap ap fina grejer, jag upptäckte så här att jag bara oh, ja. hämtade en, en, en, jag hade klätt om en, en, en, en, en, en fåtölj som, som jag köpte för 25 år sedan för 10 000. Det ju dyrt då, en alto fåtölj. Så kollade jag så här, vad kostar det nu så här? 53 000. Vad är det för fåtölj? Det är länstolen, den där zebrafotöljen. Zebra, zebra ja, lite sving. Ja, fast, och, och då, då säger hon, så här, men den där finns ju inte längre. Nej, den finns inte längre. Det är bara den där gamla liksom med, med den här svingen. För jag har liksom mm. den här med, med hela sidan. Mm. Du vet vad jag menar? Ja, ja. Ja. Så att för den brak, den brakade på, när när Nisse dog så brakade den. Den var lite hon hade klätt om den och så hade hon inte riktigt limmat tapparna riktigt så, här, så att de fick göra om det nu så att. Men nu är den just. Ja nu jag hämtar den nu. Vad gjorde du nånsin? Jag gjorde det på vid Sandsvares Sandsvare mm. finns det ett ställe där när man går under till gamla ingen sen mm. mm. ja, Men liksom just det här vad hände med möbler och underbart och, och liksom sitta och sitta och jag sånt och det är så här otroligt fel, så otroligt fina Macintosh stolar som bara så, så jag blev så här jättesugen på dem så får bara kostar det liksom eller bara bara, bara men 10 10000 såhär, men är ja, alltså, jag kan säga så här att, att, att jag får ligga lågt med, med, med, med, med, med mitt gitarrinköp, jag har ju jag har ju varit tvungen att renovera mitt land och jag har ju liksom inte orkat göra det själv men, men, de så det har kostat ungefär 900k vad, priori... vad prioriterar du? Ja. vad sa du? Det måste prioritera gitarren ja. Ja, ja. en tolvsträngar blågivsa Ja, men det, den finns ju den finns där. Mm. Tycker inte du att det här är värde? Jag tycker att det skulle passa på det där. Ja, du säger alltså, ja. Eller hur, mycket? Vad säger du? Mm. Jag har inte en aning. Nej, men säg något. inte med pengar. Ja. Go for it. Ja, då. men du, ja. du hör. Nu är vi värd. Ja, men det här är ju liksom så här. Vi röstar. Jag hade, inte? Jag hade, jag hade, jag hade, jag hade gjort det. det. Fyra 1 Sen hade Kiki mördat mig, men... Ja men, ja, men inte givet med kicke Jag tror inte att ingen hade mördat mig eh, Eftersom jag slänger upp 900k på sommarhuset här. Nej men allvarligt här. För mig kan det få vara en dröm att, att, att, att Det kan få vara en dröm att, att, att, att liksom, Någon gång i livet Jag kanske är 92 eller jag, kanske, jag, jag vet inte fan hur grand, men jag någon den där nio. Mm. Uh, och sist var det. Det här var svårt att göra. Freddie Mercury. Ja, Freddy. Mm. Freddy. Mm. Och han dog. 2005. 2004. 2005 är så. Inget där. 92 så. –91? Mm. –Oj, vad, då är så det, alltså, det var så vad ah. –Han är inte direkt på hans ålder. han, va? såldrar, den, den ah, han den, den är 27. Så... Nej, han var, han var, bara, –Nej, han var 46-47. –Han, var, så, äldre, 40, 46, 47, han var. var 45. –45! Ja. Underbart. Ja. –Men för, vänta nu. När du säger 45, underbart, och sen hade du 2019, då eller? Nej, alltså, det, det spelar ingen. Jag hade Fred och 45 Men sen hade jag 2005 Men det är ju en annan sak. Men är det bara, vad är man drar ifrån? Nej. Nej, nej, när, när, Först är det ju, När han dog ja. Om han dog 91 och du skrev 93 ja. det är två år ifrån ja. 10 minus 2, 8 ja. Ja. Sen kollar du på åldern ja. Och det är också 10 minus årfilen. Ja, så det är liksom 10 minus på, på båda. Ja, ja, ah, ja okej. Okay. Nu måste jag kolla där. Okej. Okej, det var här ja. eh, Nu har jag räknat, så Fem. Fem. Ja, nu får man ju räkna så, lite där. nu eh, Och om du har alla rätt så... Vänta. Här. Om du har alla rätt. Alltså om han har, har rätt på allting. Då ja, får du 298 000 miljarder. <laughs> Men bara en fråga Stefan så jag fattar rätt. Bowie. är 5 poäng. Han var 69. Men han dog 2016. Och då är jag tre år ifrån. Vad får jag han, då? Han dog 16. Ja. Och då hade jag tre år fel. Vad får jag då? Bowie. Det är namnet får ju fem poäng. Ja. Fem poäng på 16. Hur gamla var? Då är 10. Minus år fel. Ja. Oh, och, okay, tio. Och, och vilket ah, år är 10 minus år fel. Okay. 15 minus 3. Okej, okay, då hänger han. Det... Mm. 12. Och så är det Prince. Så han dog 2016. Och han var 50. Jag har liksom helt tappat bort det här. Jag <laughs> märker det. Prins när när när prins han läser som jag vill det har inga poäng. Hur gammal var prins? 58. <laughs> du kan skriva upp att jag har ja. alla fall. Ja, jag, jag, jag, fattar poäng. Inte, jag fattar inte hur jag ska räkna jag räknar 10 och så räknar tillbaka och liksom. Du ska räkna ja. fem på gubben. Ja. Jag, fattar, jag fattar nu. Men skriv prins när när när 20... <laughs> 16, ja. då, hade jag, då hade jag den rätt Och Prince rätt Och sen skrev 57. jag 57 ja. Och då bra får jag, kämpat, 20, då har jag 25 Då får jag poäng Ja just det Vad ja. Ja, bra. Ja, bra Och sen hade, du, hade jag fel på den och fel. Då på skulle den. jag skulle på stödhjulen Och rullar hemåt ja. Jimmy Hendrix Han var född eh, han, var, han dog 70 Och då ja. har jag liksom 24 poäng. Ja. Attra, jag skriver där. Nio där. Mm. Tack för en eh ja. det är ändå på den här vad heter det dryckstävlingen. Nej, det är där, <laughs> där du fram fötterna <laughs> ja, jag tycker när, alla här, andra gav upp, så var ingen det på så. sardinburken. Nej, jag går ju under mig. Ja, Den men det är så alltså, fattar inte vad Jag undrar alltså gick ni ut utav Ja, det du. Ja, ja, det du. Och får du på dig och såg det inte. Jag fattar ju rätt att det är klart att många pengar hade du pengar du Janne Janne här. Janne loffet. loffe. Jag vet inte jag hade ingen. Jag har jag har ingenting på det här. när dog Stefan Stefan klara! Nej, Klart, Stefan, nej jag, jag måste ju liksom... Är jag har ju räckt hjälpte. Men nu är jag ju kört ut. När... Jag tar med mig en bunt då. Ja. ja. ja. Yes. ja. <laughs> <laughs> vad säger du nu? Det är ganska bra. När, när du, kan, du, kan du bara räkna nu 17. Han ja. var 17. Han var 80 år. 80 år. Då är du 17 minus... Då är det tre där. Och han var 80 år och det är någon. där. Ah, Okej, okay. 17. Och så sen... Lända var 25. Och så var det den fel Och Lilbad som dog 2018. 18, det var minus 2. Och 80, var minus 7. Minus 7, minus 2 på 20. Poäng. Mm. Trött. Mats. Ja Jag är trött på. 5%. Hur mycket pengar är ja, men... Tore. Tore. Nej men nu måste vi ta ja, det Men allvarligt. Tore när du har ju haft 20... jag men jag jag, jag, jag fattar inte det och du, du är ju du har ju inte gjort det här ja, för Ja men det är, är två kvar här då. Tore <laughs> han då 2010. Tore Den... dog 2007. 2007 det är minus 3. De var 76 och och 76, minus. minus 6. Och då har jag 20, 25 minus. Och nu skulle han Om du skulle han anlita... alltså, har du jobb. <laughs> om du skulle Mats. <laughs> om du skulle han anlita en revisor. <laughs> Här inne. Uh, hur, gammal var, hur gammal var Freddy när han dog? 45. 45 minus, 3. Eh, då har 10 minus 3. Han dog 91. Många ja, drömmer, ja. Alltså. 148. Mm. Nu ska vi se. 12. Nu får jag ta fram miniräknare. 1,54. <laughs> 12 plus... Vafan, du kan köpa en, en Gibson, det alltså springer under 30, 40, eller 0,3, 0,4, 0,5, det, det blir ett räknefel ändå. Ja, Berättade inte det, att jag har lagt ut ungefär 900k på landet där ute nu. Det, det är sved. Det är sved. Vad, vad har du gjort då? Jag bygg, bygg, alltså det har varit en vattenskada där inne och så jag Mm. Och jag har inte orkat göra något själv. Du sa ju att mm. du måste lägga en, en mille. Ja. Alltså, 10p. Ja. 19 plus 17. Ja, ah, 171 fick jag. Hur var? Mats, skulle du kunna eh, rev, revidera den mm. <laughs> 171 poäng. Då har vi, då har vi en seger. Det gör va? Jag kan räkna en gång, Vänta, jag räknar en gång till så att det inte blir, så är det inte blir, det blir här. Alltså 25 plus 25 plus 12 plus 25 plus 22. 24 plus 8 25 plus 16. 19 plus 17. 171. Hur var det? Gjorde jag det? Jag hade 148. Vad hade du? 148. Men vad, vad fan? Du är